hirugarren unitatea atarian aidetasuna bat. hasier begira hau da nire familia nor dira horiek horiek aitona amonak dira amona isabel eta aitona inazio nor dira gizon eta emakume horiek horiek gurasoak dira miren eta josemari. eta neska mutil horiek neska mutil horiek anai arrebak dira jon eta agurtzane eta nor da gizon hori Gizon hori osaba inaki da, eta emakumea ize bakar da. Eta horiek? Horiek lehen gusuak dira, bennat eta idoia.